«Коли не поляки, то, може, скажете, хто ви?» – вів свого Тиміш. «Може, ви запорожці?» «Як запорожці?» «То прошу, ідіть. Я вам не лише дорогу до табору покажу, а й проведу вас саме наметна ливайка. А поки що я супроводжу лише його світлість князя, пан отця Дем'яна і цього молоденького попика». Світчачка підлетів до Острозького. «Ясно, «Лишайтеся тут і будьте за нас спокійні», – погасив свічечку князь. «Ідемо ж до своїх». І він торкнув острогами свою сіру опасисту кобилу. Тиміж вискочив на коня, гід чорною, сплетеною з волосіній кінських хвостів нагайкою, показав високим гостям у той бік, куди вони мали їхати. За горби, за вітряну далечінь, до табору «Наливайка». Відразу ж, як вони рушили, збоку від Тимоша зірвався і побіг поміж молочаєм, як синій пломінчик, привабливий степовий вихорець. Попустивши повіддя, Дем'ян пішов очима по схилах, по випечених кручах, ярах, рівноті і широчині, по цьому скаженому, хижому степові, що впокоєно й тихо то горбився, то лежав, то жебонів потічками. Скільки тут пройшло? Прожило, прогарцювало людей, і всі вони його прагли, за нього рубалися, гризли за кожну його бадилину, вибалок і долинку, хоч, окрім непримітних кущів шипшини, глоду та будяків, нічого більшого та пишнішого в степу й не було. Що ж за сили таємниці ховались у нім, коли так до нього тягло б племена й народи? Що? Воля, розкутість, далечина. Спочатку до нас прийшли кимарійці. Вони притупцювали на степ із-за Волги та Дону. Кимарійські царі, на запряжених оленями шкіряних візках, орудуючи бронзовими сокирами, поставили свої шатра саме отут, на Дністрі, на оцих дальніх та ближніх горбах, де їхав тепер Дем'ян, де після них кимарійців – коли їх не стало, через 1200 років, оперезавшись возами, став табором Наливайко. А прийшли до нас у степ кімерійці за 10 століть перед Різдвом Христовим. Забилось їм серце від незнаної ще краси та новизни, і вони сокирами порозганяли нас на північ від степу, в ліси. Цікали ми, хто куди бачив. Ми – це наші роди та племена – що жили тут від тієї пори, коли люди тільки-но повилазили із печер. Ліпили ми з глини горщики й макітри, сіли та жали пшеницю і насипали над своїми небіжчиками, схожі на небо, ковилові могили. І жили б коло нас у степовкій Марійці, бавили діток, молоділи, старіли та помирали, називали б своїми іменами «Пасовиськи», «Річки», як назвали вони протоку Зазовського в Чорне море Кімарійським боспором. Та не встигли в степу кімарійці і натішитись, як треба було вже згортати шатра, гасити тиглі, споряджатися і запрягати оленів. Зрано, з поза гір, на запалених конях насунувся на них невідомий грізний народ. То були скіфи. гаючи часу вони позабирали у кімарійців жінок, Чоловіків загнали в кімарійський боспор і перетопили. Прожили кімарійці в нашім степу лише триста років, і їх не стало. Нас, розігнаних по лісах, тямковиті, кебетливі скіфи, почали винаджувати з хащ до себе. За наше зерно і мед вони заходилися нас навчати, як до ладу воювати і як скакати на конях. Одного літнього дня, надвечір, за 700 літ перед Різдвом Христовим, до морських берегів нашого південного степу причалили гості. На веселих, гінких корабликах, повних вина і оздоб, мармурових богів і богинь, вони з'явилися до наших іскіфських вогнищ. «Драстуйте», – промовили гості. «Доброго здоров'я», – відповіли скіфи і ми. «А хто ви?» «Ми греки, купці Змілет і Атен. Чи дозволите переночувати?» «А чому ж?» – сказали грекам скіфи і ми. «Ночуйте! Хіба нема де? Греки, скіфи і ми, вихиливши по чарці грецького напиванячка і заколовши у вуха нашим жінкам на золотих павутинках зелені сережки, привезені корабликами, ми всі обнялися, і, притоптуючи під гупотіння бубнів, пішли в танок. Одне слово ночували у нас греки п'ятсот з гаком років. В Ольвії, що в гирлі Дніпра, в кримському Херсонесі, Феодосії і Пантикапеї. Торгували вони на Дону, в Танаїсі, і в Тирі, на понизі Дністра, куди плив у цей час до гори животом на ливаків сват, застрелений Євнухом. А що ж за войовники наші скіфи? Все було б може і нічого, якби з-під сірої хмари на виднокрузі не почулось скрипіння гарб. Чорними маслиновими очима на степ, на скіфів і нас, з іранських країв, звідки прийшли і скіфи, глянули могутні сармати. За тьмою воїнів, тьмами жінок і дітей, трусили на кривих лапах шакали. З голодним гавканням накинулись вони на наших лисиць, пороздирали їх і розпотрошили, а сармати накинулися на скіфів. Скіфи стали до бою, та сармати поглинули їх, як жменю піску поглинає хвиля. А ми, ми знову позабігали в пущі і там віддихувались. А скіфи, як кімерійці, пролюбилися в нашім степу триста. Трохи не повних років, і під сарматами не стало і їх. Сарматам воїнам, сарматам царям, сарматам і сарматкам, сарматиняткам подобалися пампушки з часником. Через те, як сармати прийшли, то нам вони і сказали: Або ж ви що осені даватимете нам зерна і муки стільки, скільки нам треба? Або ж ми вирубаємо вас до ноги і не врятують вас ніякі ліси.